Zdaj, da se spod nekako nekako postavljamo. A dela? Nema je. Ja, Zdaj, zvuk. Zdaj, Krogac je, ne? Ja, se vidim. Ja. Čakam, da jaz to tu čala dal. Lahko začnemo? Je pa na jau. Uh, ena je cela, ena je pa skupen. Bolj. Bolj. Okay. Okay. Če imam roke, ne, je čudan. Ja, na vemi, je čudan, če roke v žepu, fanti. ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Z je gospod uh, Miroš direktor podjetja Ekoprodukt. Uh, najprej bi imel vprašanje glede. Prvo, se kar pri a ne? Ja, da Z nami je gospod Miroš Kvorc, direktor podjetja Ekoprodukt. Gospod, zanima nas, zakaj ste se odločili za lesenogradno oziroma za vaš poslovni objekt, zakaj je narejen iz lesa? Za lesenogradno smo se odločili zaradi tega, ker se že 15 let ukvarjamo z prodajo naravnih izolacijskih materijaljev. In to je, bomo rekel, naš moto, naša vizija. Ne gre samo za to, da nekaj prodajamo, dejansko v to tudi verjamemo preko naših dobaviteljev, ki so predvsem avstrijska in nemška podjetja, kjer je zavesto ekološki gradni trajnostnem razvoju in tako naprej bistveno bolj uh, naprej kot v Sloveniji, kjer o tem več a govorimo, dejansko pa izredno malo naredimo. Smo se sami odločili, da bomo pokazali neko, mislimo, da pravo smer, kako je možno za nek uh, primerljiv denar je zgraditi lesen objekt, uporabiti naravne izolacijske materiale. Dejansko vse, kar smo morali ugraditi drugih materialov, je bila betonska plošča in pa XPS izolacija na temeljni plošči. Vsi ostali materiali pa so dejansko iz lesa. Dobro. Moje naslednje vprašanje je bilo ravno to, kakšni so bili namreč finančni viri, za vašo gradno, kakšni so bili stroški te gradne, pa tudi v primarjavi z to klasično betonsko gradnjo. Ja, zanimivo je dejansko to, da ko smo se odločili za to gradno, smo se seveda želeli lesen objekt, nismo si ga pa želeli za vsako ceno. Kar pomeni, da nismo bili pripraveni plačati enkrat več, vedel sem sicer, da to seveda tudi ne pomeni, da je tak objekt enkrat dražji. Se je pa dejansko izkazalo, da je bilo izredno težko dobiti kvalitetno ekipo arhitektov, ker so imeli več in manj težave, kako bo s požarno varnostjo, vsi so navajani na neke obstoječe načine gradne in tam pač rešitve poznajo, preleseni gradni pa ne, ker se sami pač s tem ukvarjamo 15 let, imamo tudi sami veliko izkušenj in smo enostavno potem zbrali, posamezni ljudi, ki so profesionalci za svoj del ne, pri, pri, pri projektu. Hkrati pa pač te ljudi poznam in tudi vem, da zastopijo kaj pomeni les, tako da je šlo nekoliko lažje, nekoliko hitreje. V sem tudi to, da večina investitorjev dejansko gradi iz betona ali jekla tudi zaradi tega, ker jih v štartu zanima kakšna investicija in so proizvajalci betonskih e, konstrukcij biso na bolj pripravljeni in vam bodo dali, bom rekel, zelo na hitro neko številko, ki se seveda kasneje ponovati skaže, da je dejansko višja kot je v štartu bla ampak pri leseni konstrukciji pa dobite že v startu dost kvalitetno številko, ki je praviloma više od tiste. In seveda, na tej točki se večina ljudi odloči, da zaupa projekt pač nekem, nekem arhitektu, biroju in reče, gradil bom betonsko. Ko pa se dela statika, ko se preverajo tla, ko je potrebno delati skope, ko Je potrebno določiti debelino betonske plošče, temeljev, in tako naprej. Je seveda vse to draže, kar gre za težji objekt kot pri leseni gradni, in pri nas je dejansko izkazalo, da je bil sam objekt lesen na koncu približno 50 tisoč evrov dražji, kot bi bil betonski. S tem, da ko smo še kakšna težava imamo z rešovanjem toplotnih mostov in tako naprej. E, smo pri objektu pa na zemeljskih delih, na temeljni plošči in tako naprej pa dejansko privrčevali skoraj 100 tisoč evrov. Ne? Se pravi, če vas prav razumem, trdite, da že v sami osnovi je gradnja zelo primerljiva, kar se tiče finančne, finančnega pogleda. E, kaj pa prihranki same stavbe potem med obratovanjem v za to klasično? pa mogoče čist konkretno v finančnih, v finančnem pogledu in pa tudi v pogledu prihranka co 2 -ja. Se pravi, mi smo objekt dejansko zgradili za 660 tisač evrov, se pravi, brez zemlišča in pa brez projektov, kar je za 1200 kvadratov primerljiva cena z neko drugogradnjo. Res pa je, da smo to ceno lahko dosegali na podlagi znanja, ki ga imamo. In Dejansko ugotavljam, da pač se leseni objekti gradijo bistveno dražje tudi zaradi tega, ker se zasleduje samo, da bo objekt lesen, da bodo uporabljeni naravni materijali. Seveda pa materiali niso optimalno izkoriščeni. Optimalni materijali ugrajeni. Tukaj imamo celo paleto različnih možnosti, ki so nam na razpolago za to, da optimiziramo gradnjo. Mi smo si pač to lahko prvo ošli, ker pač ta znanja imamo. In kar se tiče CO2-ja, je pač zadeva taka, da les kot material, dokler ga ne pokurimo, ne? se pravi, ko ga pač posekamo in ogradimo, nima CO2 izpustov, izpusti se bodo začeli dogajati, ko bo nekdo pač ta objekt sežgal če pa objekt naredimo kvalitetno, bomo reko je rok trajanja ta zgolj objekta lahko daljši kot pa pri betonski stavbi. tako da tukaj gre dejansko za to, da smo CO2 spravili v ta objekt in del časa, ko bo objekt tukaj stal, del časa ne bomo imeli težav s tem CO2. -jem. Dobro. Kaj pa čisto recimo finančni pogled za obratovanja same stavbe? E uh, mjeravi zopet za betonsko. Tako. Sama stavba, glede na to, da je lesena, glede na to, da je izolirana z, še dodatno z naravnimi izolacijskimi materiali. imamo mi, bomo rekel tukaj, praktično izredno majhne toplotne izgube. Te toplotne izgube nadumestimo v zimskem času praktično z energijo ljudi, ki v stavbi delajo, z računalniki in tako naprej. Se prav za 200 kvadratnih metrov uh, uh, pisarniških prostorov porabimo približno uh, 2000, uh, uh, uh, 2 kW energije, uh, kar pa nadumestimo z desetimi ljudmi in desetimi računalniki. Se pravi, uh, uh, potreba po toploti seveda še vedno obstaja, ta potreba je minimalna zaradi tega tudi nismo rabili vlagrat ne vem kako velika sredstva v strojne inštalacije. Praktično smo vse skup izvedeli za dobrih 10 evrov. Že tukaj smo prišparali par deset evrov v primerjavi, če bi gradil betonski objekt. Tako da, glede na to, da v zimskem času to energijo izredno spretno koristimo, pa seveda v poletnem času ta energija prihaja kot nek višek, sicer je ta višek enormno mejhan, še vedno pa je, in pač ta višek lahko z neko klimatsko napravo izredno majhne moči tudi zmanjšamo. Že ja. torej, če zaključimo, če vemo, kaj delamo, pod porostov konjakov lahko, lahko lesena gradna čist primerljiva z klasično betonsko gradno in pa seveda tudi ekološko mogoče mogo bolj tako, spremljiva. Tako, tako hvala to, lepa, gospod ja, Hvala lepa tudi vam. Dalje. Čakaj, zdaj sem pa še to pred... Ja, ti Stop. Ti